Morgen allemaal, ek sal vinnig wees, ek moet daar by die kinders wees. Um, ek wil net met julle deel, die laaste twee weke was baie moeilik vir my gewees. En hierdie ding wat Jan praat, van ons met ons gedagtes vastbind, het ons baie vastgebind, die boe, en in my hart. Een ding wat ek besef het, hierdie laaste twee weke, is dat ons gemeente staan uit soos een seervinger. Ek hoop julle besef dit. Die mense hou nie van ons nie. En hulle skiet een mens om hier uit die jippe uit En hulle sê goed wat seer maak En hulle sê goed wat veroorzaak dat die mens begin twyfel Ek beleid het vanmorgen Je begint bonher Is ons bezig met die rechte dingie so Praat ons rarig Dit wat waarheid is En dan gaan die mens Die, die mouts en Dan besef die mens net maar Dit is ook om ons hier is Dit is ook ons gemeente is Dit is ons spesifiek hier in Valhards moet wees. Dit is nie altyd lekker nie. En weet, mense, my um, theologiese achtergronde begin vir jou aanvat. en ek besef net, as ons nie in die geest sterk is nie, as ons nie woord ken nie, dan gaan ons hierdie feit verloor. Gaan ons rechtig waar naak staan, en sal ons nooit die waarheid wat God in ons harte kom sitte het, sal ons nie kan, kan deel met ander mense nie. En ek wil net vir julle sê dat as ons nie as gemeente mekaar sy rug gaan cover nie As die mens na die wapenrusting van God gaan kyk um, Lees ek nie raarig dat daar iets is wat ons rug cover nie Die here praat nie in die wapenrusting van die reg nie Ons is mekaar sy cover vir die rug Ons moet mekaar cover En ons moet ons, ons leie reformen ons cover Nou hy weet ek fight vir my kaalande Is die vir my probleem nie Maar nie einde van die dag is dit wat vader vraag van ons as gemeente. Ons kan nie loosstaan nie. Ons kan nie elke een bezig hees met sy eigen ding nie. Ons moet saamstaan. En as daar onwaarhede gepraat word, dan moet jy opstaan en sê, maar dit wat jy sê is nie die waarheid nie. Ons moet nie bang wees vir die geleendheid nie. Ons moet nie bang wees vir die oomlik nie. Al sit daar uh, klomp domenies om jou. Ons moet nie bang wees vir dit nie. En al is hier ongewild, aan die einde van die dag maak ook hier erg saak nie. Ek het gister een baie goeie vriendin van my begrawe. Dit is die nanny in ons huis gewees. En het was by al begrafnis gewees gister, en glo, my, dat was baie weerhoek, dit was alf, nie soos wat ons het doen nie. Maar Tom verstaan gelukkig, Twana, en die boodskap was net een muising Die boodskap het gegaan oor... Ons weet wat die waarheid is. Jesus het volkome die prijs kon betaal. En die dag as ons gaan, dan hoef ons niks oor te worry nie. Die prijs is betaal. En dit is die probleem wat die rest van die wereld met ons het, is omdat ons sê die prijs is betaal. Ons is zonderloos, ons is vry. Dit is net jy wat jou weer een zonder kan maak, met jou gedagtes en met wat ander mense oor jou spreek. Ek wil nou graag aanvatte wat sy gesê het. Uh, die titel vir vir oogend is tyd vir een nieuwe bril. Jylle het seker al, die van jylle wat nou net een biekie meer sien in jare is, nie oud nie, net biekie meer sien in jare, het al seker hierdie uitdrukking gehoor, anders dit jylle by jylle ouwers gehoor, dis tyd dat ek weer een nieuwe bril krijg. Ek sien nie meer so goed nie. Nou, dit alles gaan oor om te kan sien my so interessant dat die, die heren hierdie ding, hierdie uitspraak maak in Jeremia die godspraak dier Jeremia in Jeremia 17, hy sê, hy spreek het so uit, hy sê, vervloek is die man wat op die mensvertrouwen van vlees sy arm maak hy sê hy sal nie kan sê as die goeie naam te kom nie en hierdie groot sper vir die goeders waarvan Marita praat wat is dit? waarover is mense ontevrede of ongelukkig met ons? ek dink is, omdat ons kan sien. Ons het gesien die goeie wat na ons te kom. En ons wil die goeie omhels. Ons het ergens een steernis hier, ons sal probeer om het recht te maak. Uh, ek sal met my stilstaan van woorde. Uh, en het is my kostelik om te sien hoeveel keer, hoeveel keer die Heere uh, self werk het met sien. Nou Bart die meeste raad in die regoom Samir in Markus 10 en jylle onthou die processie wat voorbij kom, en hy sê, Jésus, sien van David, wees my barom hartig, en die ander oud sê, vorm, stil te kerk, hy sien, hylle kan nie sien nie. Hylle sien, maar hylle kan nie sien nie. En hy kan nie sien nie, maar hy sien. Hy sien hier kom sy verlossing. En, en dan, uiteindelik, hy sien, hylle wil een wonderwerk sien, hy sien, hy is die wonderwerk. Hy sien, dis die, die sien. Die sien is dit is die probleem van godsdienst. Die probleem van godsdienst is, dit sit dit altyd daarvoor, Of in die verlede, of in die toekomst. Julle onthou toe Jesus by Martha kom, en uh, Martha en Maria onthou toe Lazarus dood is, en sy ontmoet om, en, en sy sê, my jere, as jy hier gewees het, oor die verlede tijd, sou my broer nie gesterf het. Jesus sê, nie, nie kom, jy sê, ga opstaan. Hy sê, sê, ja, hy sal opstaan in die laaste dag, maar vandag geld nie. Jy sê, en dit is wat godsdienst doen, Godseens verwerpt nie Godse goedheid nie. Maar hy plaas het of in die verlede toe Israel uit Egypteland uitgetrek het, daar wat die wonders, of is sê die wonders in, het, in een verre toekomst, en daar gaan nie helemaal. En daar is niks vir die nou nie, want om dit in die nou te beleef, word ons uitgedaag om te geloof. Dit vat iets op my. Jy sê, en dit is asof die mens terugduin van geloof af, omdat, miskien, denk ek, die belangrijkste ding is, omdat ons bang is vir te leerstellen en ek wil by die punt vanmorgen kom, want ons het verseker, ek wil sê die wereld het een nieuwe bron nodig, ek dink ons het hier die bril ontdek, maar kom ons maak het sy lense vanmorgen bykie skoen. Jezus genees die man wat blind gebore was, nou ondou jylle in Johannes 9 sien jylle die beeld, die, die typiese godsdienst argument, hulle kom na Jezus toe hulle sê, hier is man wat blind gebore is, weet gesondag hy of sy ouwers, dat hy blind gebore is, nou hoe kon hy gesondag het? Hy is blind gebore, my ander woorde, hy kon nog nie gesondigheid voor hy gebore is. En dan antwoord Jezus, hy sê, dit gaan nie oor sonde nie. Hy sê, dat die kracht van God in sy leven geopenbaar kan worden. Hy sê, die rede waar hy blind is, is op gebrek aan die kracht van God in sy leven. Maar as die kracht van God in sy leven geopenbaar sal hy gaan sien, en dan smeer hy bodder aan sy oor en hy sê, sien, en hierdie jongman sien, en dan sê Jezus later, hy is daar groot politieke, groot theologische argument, hoe maat, hulle het hierdie ouwe in die kruis gesit, en uh, hulle het sy ouwers pak gegeen, want, jy sien, godsdienst kan nie die nou hanteer, godsdienst wil het sit, in die verlede of die toekomst, godsdienst wil redes gee, wil besprekings daar oor hee, wil komissies daar aanstel, solang het net nie nou is nie, solang het net nie my geloof uitdag. En dan uiteindelik antwoord Jesus hulle allemaal, en hy sê, tot die oordeel dat ek in die wereld gekom. Nou, oordeel is nie een veroordeling nie, oordeel beteken ons om te weeg. Hy sê, so die wat sien, nie kan sien. Die wat nie kan sien, kan sien En dis die haat sien. so baie in die godsdienst wereld wat dink dat hulle sien, maar eindelijk sien hulle nie. Die vraag is, sien ons? Marita het gesê, is ons dan nou aliens? Is ons totale vreemdelinge? Hoe is dit dat dat mense ons nie verstaan? Jy sien, hulle het op een stadium vir Lieter gesê, toe Lieter met die reformatie kom, nou my onthou, die hele wereld, die hele godsdienst wereld van hy tyd, het alles op die manier gesê. En Lieter kom, die eenvoudige monnik, waarvan niemand nog gehoor het. Hy kom, en hy draai alles so op. En hulle sê vir hom, Lieter, maar die hele wereld is tegen jou. Lieter antwoord, hy sê, dan sê ek die in die wereld. Die heren help my, ek kan nie anders nie. Jy sê, want Lieter het geseen. Hy het iets geseen, hy het nie alles geseen. Hy het iets geseen. En in die sperveur waarin ons ons self bevind, is dit nodig dat ons by een plek moet kan kom, soos Lieter, wat sê, ek kan nie help, ek kan nie anders. Voor Marita, voor allemaal van julle wil ek net dit sê, die kruks van hierdie goede, leed daarin. In ons betrokkenheid by mense, in ons omgeving, in ons in die wereld waar ons leef, dis nie ons, dis nie jou of my funksie, om te oortuig, dis die werk van Godse geest. So ons is van die hoek af, ons hoef niemand te oortuig nie, ons hoef geen argument te ween nie. Maar wie wat sê die julle? Hy? hy sê, Wanneer die heilige gees oor julle kom, sal julle kracht ontvang dan sal julle my getuig is weer. En wat ons kan doen, is om te getuig, hy sal oortuig. So, hoera vir jou Marita, al hoor jy my nou nie nou nie, getuig jy maar nie. Die heilige geest sal op sy tyd, sal hy oortuig. Nou die vraag is nou, waar oor jy die, die vriesike boe aai? Ja, ek stem saam nou Waar oor hier die vreselike boe hee? Waar gebeur al hier die goede? Ek sien een interessante ding, ek sien geen reaksie van die ongelooflige wereld daarbuiten. Hulle, hulle, steer hulle nie aan ons nie. Maar wat ek sien, ek sien die reaksie uit die godsdienst van die wereldheid. En, dit lyk vir my, jy weet, ons gaan die eerslijke fases, ons kom 25 jaar nou al, en ons gaan die eerslijke fases die fases is daar velle teenstand tegen ons, en dan gaan het weer rustiger verrikkie. En het lyk vir my, elke keer as ons die, as ons een opwaartse swaai kry, is dat, dat, dat wanneer iemand anders sy oog ook oopgang. Sodra iemand niet sy oog oopgang, dan is daar weer een opwaartse fase, al die aanslag en vervolging. So nou dit gebeur, ons het nou, het nou klomp goed hierdie week gebeur, klomp aanslag, klomp uitsprake wat gemaakt is. Uh, uitsprake wat sê, ons sê God is vol sonde uitsprake wat sê ons maak mense die mekaar, uitsprake wat sê ons verkonig gedwaal leren. Soos Marita gesê, dit is so dat as jy so gebombardeer word met al die goeders dier mense wat ons voor respect het. Ons mense. Mense vir wie ons lief is. Mense wat na by ons is. Dan begin nou nader aan die vraag vraag en sê jonge, is ek recht? Is ek dan nou alleen recht? So kom ons kyk. Kom, ons kyk vanmorgen weer. Jy weet, oom Pede het vir my eendag een ding vertel, nou, vir die van jylle wat niet is, oom Pede, was vir my een geestelike pa. Hy is nou lang al oorlede, en oom Pede het s'n kong slaat, kwijt geraak, altyd. En hy het gesê, hy het eendag een boodskap gebring vir een groep mense, en hy sê, na die tijd toe kom een vrou na nou om toe, en sy sê, oe, ek het die reed al gehoor. Hy sê, maar jy baie gelukkig, as ouds, wat het nog glad nie gehoor het. So, miskien sit jy hier vanmorgen en jy sê, ek het hierdie al gehoor, maar ek wil graag he, ons moet vanmorgen ons bybels vat, en ons moet op die spoor loom. Ek het een kostbare gesprek hierdie geweek gehad, en, en onder andere, ek bevat die ouders wat my erg konfronteer, terug met een punt toe, die vraag is, wat het werkelijk op Golgotha gebeur? Wat het werkelijk op Golgotha gebeur? Ek denk, as ons in ons harte, hierdie ding eens en vir altyd vastmaak. Maar ons sal het weer en weer met maar erhaal, want het is goed om het weer te oor, en het elke keer maak het my weer opgewonnen. Blaai na 2 Korinties 5 toe. Hierdie beskrif wat, wat die hart van die gemeente is. 2 Korinties 5, 21. 2 Korinties 5, 21. Het is belangrijk om hierdie goede in ons bybels ook te merk. Goed. Paulus gaan al dit ver, ons gaan die hele aanhaling gaan ons nakyk, maar ek wil hy jy met saam met my mooi deerstap dier die ding weer ek keer. Hy sê want hy, dit is nou God waarvan hy praat, want God het hom, dit vir Jesus, God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word die gerechtigheid van God in hom, dit is hoe ons vertaling sê. Nou, dit is interessant, as jy met die Griekse oons praat, wat Grieks ken, dan sê hulle, die kan is in die afgehandelde tijd geskryf. So wat daar eindelijk staan, is, want God het, het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kon word. Groot verskilt is nie kan en nie kon. Kon word die gerechtigheid van God noem. So as ons om regse keer wil vertaal, dan moet ons kyk dat dit die, die voltoide tyd is, waarin die woordkie kan staan, so dat, dit so dat ons kon word die gerechtigheid van God noem. Die King James stel die ding recht, wat ek denk was seker die mees uh, gesaghebende vertaling dier die wereld is. En wat baie na by ons ou vertaling is, Ek wil net, en soms net dit ook hier noem, nie, die van julle wat 83 vertalings het, sal sien dat die 83 vertaling het juist op die golf van hierdie aanslag, van die teenstand, in hierdie uitspraak van gerechtigheid, om gaan vertaal op hierdie manier, dat gesê, God het hom as een sondaar behandel, so dat ons in ons eenheid met God vry kan word. Jy sien, my ander woorde, daarmee sê hy, maar dit is nie wat daar staan, dit is een verbuiging van die oorspronkelijke tekst, die werkelijke tekst sê dit, maar kyk nou wat gebeur, as God om net as een sond behandel het, net as een sond behandel het, wat betekende dan, was die implikatie vir ons? Dan behandel God ons net as vrygesprek. Nou verswakkele die woord nog verder, wil het maak om vrygesprek in plaas van gerechtverdig. Vrygesprek betekende, oruit, ek het kwaad gedoen, en ek is verskoon. Gerechtvaardig beteken, ek staan met een status voor God, asof ek nooit gezondig het. Hy het het uitgewis. Voor beide so versie oosten van die weste, dit het in die diepte van die zee gewerp. So sien jy, hoe belangrijk is het, om die verskilte van vryspraak en gerechtigheid te kry. Die woord is die kajozoene in die Grieks, wat gerechtigheid beteken, en vryspraak is maar uit een klein stukkie van gerechtigheid. Nou is die argument, die argument is, ons, ek, Ek, is ek sê, God is vol sonde. Dit is die argument, dit is die, die uitspraak wat gemaakt word. Deer dat ek sê, God het om sonde gemaakt. Jy sien, as God om sonde gemaakt het, wil ek vir jou dit vraag vanmorgen. Waar het God die sonde gekry om sy seun mee sonde te maken? Is God is skepper van sonde. Goed, hy is nie skepper van sonde, ons is eenstemmig daar Waar het hy die sonde gekry, waarmee hy sy seun sonde gemaakt het? By ons. Recht? By ons. Kan ek sê, by my, as ek persoonlijk is. Nou goed, as hy dan my sonde geneem het, en hy het het op sy sien geplaas, hy sy sien sonde gemaakt met my sonde, wat het my sonde van my gemaakt? Wat was my status? Wat was die mensse status voor Golgotha? Sonde daar, hoekop. As gevolg van sonde. Sonde het van die mens sonde daar gemaakt. Dis moes nou makkelijk. Nee, Goed, so, as die sonde weg is, is die sonde daar nog oor, kan dit weer. Verstaan jy? So, as hy die sonde weggeneem het, kan daar nie sonde daar oorblij. Maar, daar waar die sonde hingegaan het, van ons af, na sy sien, wat geen sonde geken het nie, nooit sonde gedoen het nie, maar hy neem ons sonde, hy neem dit wat van ons sondaars gemaakt het, en hy maak sy sien daarmee sonde, wat sy status het sy sien, in daai moment, jy sien daar is ons van die verskrifte kwaad, ons skakel my van oor die hele wereld, en sê, sê jy God is sy sonder, sê ek dit, hoor jy dit, ek sê dit moos nie, ek sê God het sy sien, om my en jou, sonde te stel, rechtverig voor om te stel, moes hy sy sien sonde maak, en in daardie moment, moes sy sien sonde word, sonder word, in die moment, in die sin, nie omdat hy gesondig het nie, met ons sonde. Is dit verstaanbaar? Het iemand een probleem daarmee? Steek op jou hand, sêf my, dat is, dat is het herhaal, goed. Ek wil jylle maar na die implikaties kyk hiervan, want ons moet nou bevestig, is dit waar of is dit nie waar nie? Want anders is dit recht, maar, maar hoor jy nou, hoe word ek aangehaal? Ek word aangehaal dat ek so sê, God is vol sonde. Maar kom ons kyk met jy, dink met die stapgego in jou geheed terug, al Jesus' uitsprake, van dat hy op aarde gekom het, hoe het hy God aangespreek, as hy met die mense praat van op? Vader, my vader, my vader, kan jylle onthou dat hy ooit iets anders gesê het as my vader? Dat hy ooit een ander term vir God gebruik het as my vader? Aan die kruis, wat het daar gebeur? Wat het hy in die kruis gesê Hy sê, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Nou wacht bykie, ons verstaan het weer. Ons het gesê, die loon van die sonde is die dood. Sonde is om Godse plan te mis, dood is om van God geskyd te wees. So as ons sien dat Jezus aan die kruis hang, en hy, hy verloor sy seenskap, want hy kan nie meer sê, my vader, In Gethsemanie gestrand het hy nog bloed gesweet en gesê, vader, as dit moeilik is dat die beker by hulle voorbijgaat. Toe hulle aan hy kruis ophuis en hy bezig is om sonde te word, toe sê hy, vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar toe hy sonde word en God onttrek, die loon van die sonde is die dood, toe skeer die aarde soos wat hy uitskreeuw en sê, my God, my God, waarom het die my verlaat? Verstaan jy die implikaties? Verstaan jy Hoeveel liefde moest daar binnen in die zaak geweest het, want gestraand toe hy bloed gesweet het in Gethseman nie, het hy geweet, dis wat wat het gegaan het, dat hy sy seenskap so verloor, dat hy in die kruis saam, ondou die, die duivel omgekochel het en die mens omgekochel het sê, kom af van die kruis af, toe kon hy, geen kruis kon omvassen nie, hy die gesag gehad, Hy sê, kan ek hier my vader bid, en hy sal my 12 legione 72.000 engele geef, om my te verlos. Hy sê, my oor hierdie eer het ek gekom. Maar toe hy uitroep my God, my God waarom het hy my verlaat, toe kon hy nie meer van die kruis kom. Hy het sy kracht verloor. Hy het sy heerlijkheid verloor. Hy het sy seenskap verloor. Hy het daar sonder hang, en my en jou plek met my en jou sonde dis wat hy gebeur het. En daarom, wie wat moes gebeur, hy moes weer Godse Seen word. Kyk gauw na Romeine 1 vers 4, het ek ons vir jou gegee, Romeine 1 vers 4, ons gaan terugkom nie. Romeine 1 vers 4 sê, hy is met kracht verklaar, hy is die gees van heiligheid, praat van Jezus, hy is dier die, die, die gees van heiligheid, met kracht verklaar, as die Seen van God, ek dog, hy was altyd die Seen van God, hoor net waar, hy sê, dier die opstanding, hy is dier die opstanding, met kraag verklaar, as die Seen van God was, hy nie altyd die Seen van God, voor die kruis was hy, maar toe hy daar die aarde skeer, en sê, my God, my God, my, waar met die my verlaat, het hy sy Seenskap verloor, om my en jou Seenskap te koop, sy leven vir my en jou nie. en daarom moes hy weer, met kraag verklaar word, in die opstanding, daar bevestig dit weer sy opstand of sy, sy seenskap. So sê jy, hoe dat die skrif vir ons sê dat hy sy seenskap prijs gegeet, of van my en jou seenskap te kan gee. Geen wonder jy ja, Johannes 1,12 sê, amal wat om aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Amal wat aanvaar het, wat hy vir ons doen het. Goed? so ons verstaan dis nou hierdie begrip, kom ons gaan na 1 Johannes 1 toe, 1 Johannes 1 vers 8, ek wil net hierdie sonde ding, wil ek vastmaak, kla vastmaak vir, 1 Johannes 1 vers 8, en 9, 1 Johannes 1 8, sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons ons en is die waarheid nie in ons nie, Maar nou gaan vers 9 aan en hy sê, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons om tot een leenaar in sy woord nie in ons. Nou kijk nou mooi, hy die godsdienst bril uit, nou moet, ons, nou moet ons het verstaan waar het vandaan kom. Kijk mooi, wat het 2 Korintheus 5, 21 gesê? Hy sê, God het hom wat geen sondes geken het nie, Jesus, die gerechtigheid van God, het God sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God en om. So in die kruis, moest daar dis omswaai plaasvind. Die mens moest gerechtverdig word, ten koste van Jezus' gerechtigheid. Sy gerechtigheid moest oorgaan na ons toe. Maar om dit te kon doen, moest daar een omreiling plaasvind. Ons sonde moest op omgaan. So hy word sonde, hy word wat ons was, so dat ons kan word of kon word wat hy is. Dis was die omruil, reg? Maar tuisien ons wat gebeur het, nou dat ek nou maar eerst ekskuus, kom ons gaan nou terug na die een. Kom ons gaan na Romeyne 4:25, die een wat jy so goed ken. Die lang sin wat sê hy is ter wille van ons oortredinge, is hy hy's oorgelewer ter wille van ons misdade. En hy is opgewek ter wille van ons maken. Nou daar die 83 vertalling om weer gaan nek omdraai soos 'n Lego blokkie 180 grade. Want jy sien wat hier staan, hy sê hy is oorgelewer ter van as gevolg van die New Kingdom sê because of our transgressions mis Hy is oorgelewer as gevolg van ons misdade. Die ter wille van beteken as gevolg van. Met andere woorde, ons misdade was die rede waar oor hy oor gelever is. En hy is opgewek terwille, as gevolg van ons rechtverig maken. Ons rechtverig maken was die rede waar oor hy opgewek is. So, kijk mooi. Toen God omzondig gemaakt het, is hy van God gesky, hy hang in die kruis, hy sê, my God, my God, waarom het nie my verlaat? In daar die posiesie sterf hy. Wa. gaan hy Hy gaan nou daar waar die reikman was, daar in die vlam. Want hy gaan in my en my jou plek, want nou die volle prijs moet betaal worden, nie net die prijs vir hier nie, nie net die prijs na die lichaam nie, die prijs vir die eeuwigheid moest hy betaal. So dit is waar hy omself bevind. Daarom lees ons in Zachariah 3, hoe lees ons een beeld, een profetiese beeld, van die hoopriester. Wie ons hoopriester? Wat sê um, Hebrews 5? Ons het so een hoopriester, wie sê hy? Jeshua, Jesus, hy is die hoepriester. Nou kom ons gaan kyk, nou kom Zachariah 3, hy sê, hy het vir my die beeld gewys van die hoepriester Joshua, Jeshua, wat voor die rechterstoel van God staan, met vuilkleren aan, die hoepriester, ons eeuwige hoepriester, met vuilkleren aan, wie sin, myn joune, God het ons zonde gemaakt. En wat sê, en wie staan aan Godse rechterhand? Die duivel staan aan die rechterhand, om om aan te klaar. Die duivel sê, kijk hoe lijk sy kleren. En God sê, mag God jou bestraf oor Satan. Ja, mag die God wat Jerusalem, wie is Jerusalem? Jerusalem is die gemeente, Jerusalem is die mens. Hy sê, wat Jerusalem uitverkies, het jou bestraf, is hierdie een nie. Een brandhoud, wat, waar hy kom nie? Uit die vierheid kom nie, waar kom hy vanaan? Waar kom hier die brandhul Hy kom uit die vlam uit. Waar hy ingegaan, toe hy uitroep, my God, my God, waarom hy nie my, my verlaat? En hy sterf. Hy sê, Heere, in die hande gee ek my tees oor. Hy sê, as jy my nie opwek, die doodheid nie, sal ek daar blij. Ek het niks in myself nie, ek het mens geword, ek het myself ontledig, myself ontkleed, die gedante van die dienst, en ek is aangeneem, gehoorsam geword, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis, in Philippeense 2. Hy sê, dis wat ek gew En as jy, ek gee my aan jy oor, as jy my nie uit die dood opwek nie, ek het het nie in myself om te kan opstaan uit die dood. Daarom is die geest van heiligheid om met kracht kom verklaar, as die Seen van God die die opstaan uit die dood heb. Maar eerst, eerst moest hy nie net aan die kruis, nie net nie met die geest op sla, nie net met die doorkroon en die bespotting nie, moest hy die vlam die prijs gaan betaal vir zonde. En toe God tevrede gestel is, toe die vereistes van die wet nagekom is, Romeine 8 vers 3 sê, so die reg van die wet vervul kon word. Die wet het gesê, die siel wat sondig moet sterven. En daarom, die een wat, wat gesondig het, in die sondige toestand geleef het, moest verantwoording doen in, in die eeuwigheid van die helse vie. En daarom, toe Jezus dit alles op bom neem, moest hy gaan verantwoording doen in die, in die helse vie. Maar omdat hy, omdat hy onskuldig was, kon God in drie daagse tyd die totale wraak oor sonde, die totale gevolg van sonde, die totale vereiste wat die wet vereiste, die siel wat sondig moet sterwe, kon die vereistes van die wet nagekom word, en daarom dat Jezus sê, ek het gekom om die wet te vervul. Hy sê, geen jota of titel van die wet sal ooit verval. nie. Heu kom nie, omdat het vervul moes word. Maar toe dit vervul is, toe dit afgehandel is, wat het toe daarmee gebeur. Toes dit ons nou klaar. Daarom sê hy, dit wat by die einde is, is by die verdwijn. En daarom sê Hebreus 7, hy sê aan die ene kant, het ons die opheving vers 18, die opheving van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nitloosheid daarvan, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie. Maar aan die ander kant, het ons een beter hoop, wat ons tot God na En Jezus vervul die wet, dier elke jote antitel, elke voorskryf van straf, elke voorskryf, Van, van die wraak oor sonde, moes op hom kom, en toe dit klaar is, toe kon hy soos een brandhout uit die vierheid gerak word. En dan sê God, nou kan jylle die vuilkleren van hom wegneem, ek het met sonde afgereken. Nou kom die breers 9, 26, hy sê, God het, het in hom die sonde weggedoen, God sê, ek het klaar met sonde, ek het sonde uitgeskyf, ek, ek het klaar met sonde en wek hy die dood het, en verklaar om as die Seen van God, dier die opstanding, hy die dode. het. Goed, daar is twee punte wat ons hier moet, moet vastmaak. Ek kan ek net hier nie Romeine 8 laan maak. hy sê, God het wat die, vir die wet onmoendlik was, onder die ouwe verbond, omdat het krachteloos was wat die vlees, want die vlees was te sterk, en al hy het ons geweet wat om te doen het, kon ons het nie recht krij nie, en sê Jesaja, in Jesaja 64 vers 6, hy sê, ons beste werk is soos besoedelde kleed, nou gaan hy aan, hy sê, Omdat die krachtloos was die, die vlees, door sy eie sien in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur, die sonde veroordeel in die vlees. Ons sonde veroordeel in die vlees van sy sien. Maak dit sin? Goed. Nou is daar nog twee goed dat ons moet raak van. Ek wil hier, ons moet vir ons bevestig wanneer. Ons kan nou sien wat hier gebeur het. Ons kan sien, Romeine 425 het nou vir ons gesê, hy is ter terwille van ons misdade. Nou wil ek jou gauw vraag, terwille van ons en myn en jou nou ook? Kan ek het sê? Nou wil ek jou iets vraag, hoeveel misdade het jy gepleeg toe Jezus gesterf het aan die kruis? Natie, hoeveel? Niks. Niks. My ander woorde, hy moest dus gesterf het vir dit wat nog moest kom. want ons so eerst 2000 jaar later geboore word, en enige foute wat ons so gemaakt het in die verleden, of nou maak, of so maak met die toekomst, moest ingesluid wees, in dit waarmee jy sonde gemaakt is. So waar laat het jou? Kan jy nou weer, dier een foute maak, wat ons allemaal maak, weer een sonder word? Kan jy die gerechtigheid van God kanseleer, as die misdaad en die oortreding en die ongerechtigheid reeds op hom was wat ons nog moet doen, as hy reeds die prijs in die vlees en in die vlam gedraad vir die foute wat ek en jy nog morgen gaan maak jy sê, nou kom die volgende aan en sê hy, ja, ek sê ek sê, ons is die gerechtheid van God, ons kan sondag, ons kan nou doen net wat ons wil dit is wat die ouders sê wat ek sê nou, een van die ouders wat vir my dit sê, nou sê ek goed, sê vir my het jy al iemand, ek sê ons gemeente is nou 25 jaar oud, het jy al iemand uit ons gemeente uit gehoor, wat sê, ek kan doen net wat ek wil, want ek sê gerechtigheid van God, ek sondag nou nes ek jy al so iemand gehoor? Nee. Ek sê, het jy al iemand in die straat gehoor, wat sê, hy was daar by ons, en ons verkondigde? Nee. Ek sê, nou waar kom hier die gedachte vandaan? Wat sê, ek sê, Ons maak wat is wat. Wie waar met het vanaf? In die theologie. Dit is die theoloog wat het sien. So dat die wat kan sien, nie sien nie. En die wat nie sien, nie kan sien. He nie. Want, ek kan nie verstaan, waar oor die mens dom, die godsdienst wereld, wat lief is vir die Heere, vir wie die Heere lief is. Luister mooi. Hees nie, hees nie kou oor die nie. Ek wil heel mooi verstaan. God het even lief vir ons allemaal. Ons allemaal rechtverig vir ons oop is of nie. God ons allemaal even lief. Hoorde, ons is nie in twee kampen nie. Ek praat met die mense daar, aan die kant, aan die kant, in die, die bosse daar, in die molepo. En, en ek, ek sê vir hulle, want, want nou, nou het hulle oop gegaan, maar nou sê jylle familie tegen. Ek sê vir hulle, luister, jouw familie is nie die vijand nie. Die ouds wat jou tegenstaan, is nie jou vijand nie. Die ouds wat jou staan God het hulle net so lief as vir jou verstaan het hulle oorst nog hieropie. So getuig net, God sal geestel oorstuig. En dit wat ons moet verstaan, want die baie keer is die aanslag tegen ons kom, is ons geneiging om, om te selfs te probeer verbedag ons selfs te probeer, aantal van ons hoef nie. God is ons getuig. Dit wat die heerlijkheid daarvan is. Maar ek wil terugkom tot, tot die tyd, van dat het gebeur. Kijk, as, as hy dus, as hy dus ons oortreding en ons ongerechtighede dierboor en verbruisel is daarvoor. As hy die skuldbrief vir die oortredinge van die wet, wat ons verhandig gesind ons kolos 22-14, as hy die skuldbrief uitgedelgedeer het aan die kruisvaste naam, om ons onskillig voor God te kan stel, dan, dan sekerlik, dan moet het ons nou geld vir my en jou vandag. Dan moet ek en jy mos ons kan sin. Holy before thee. Stend. nie op grond van wat ek gedoen het nie. Daarmee sê ek nie, ek het het recht gekryd. Ek sê daarmee, hy het het van my gedoen. Is dit nie om om te eer nie? Jy sê nou kom, Romeina 3, 23, wat jylle so goed ken, en hy sê, allemaal het gesondag, nou kyk, dis die, dis die tekst, dis die skrif, wat jylle die, die totale kerkwereld gebruik, maar ek wil hy hier met vermoorde ding snap, mense, jy is rechtig eliteer ten die wereld as jy hierdie goed gloe, as jy gloe wat ons sê, as jy Godse woord gloe, want dit is die waarheid, dan is jy soos 1 ten die wereld, soos 1 Iliad ten 450 profete van Baal. Dit is so. Want die, ek wil sê, 99% van die totale godsdienst wereld, van die totale kerk wereld, van die totale christendom, die wereld oor, uitgangspunt sy is eerste fondament steen wat op hulle bou is, jy is een sonder, die mens is een sonder, en daarmee kap hulle die kruis af. En die vijand het het recht gekry om mense sy koppen te penetreer met daai verskrikkelijke leun dat ons slecht is. En dan verstaan ek waar die kerke leeg loop. Want jy sien, as jy elke sondag kom, kom pak kry om te kom, hoor ek slecht gesê. Hoe lang ga jy dit vat? Jy gaan het net vir een rede verdraag. Hoor my wat ek jou sê. Jy gaan het net vir een rede verdraag. Mense verdraag het net vir een rede en dit is uit vrees vir die hel. Want as jy sonder is, moet jy hel bij je pees. Want as jy sonder is, is jy voel aan die hel. So wat ek sien is, ouwe is so bewus van die hel. Maar, jy sien, hoe kan ek, hoe kan ek jimmel toegaan? As ek nie eerst in die hel was, nie wil ek amper sê. Om Pede vertel van my die story, hy sê, hy houd dienste, nou Om het het ook nog die sonderling gesien, en nou luister, Om Pede was my geestelike pa, en hy het ook nog uit die sonderhoek uitgekom, en vandag verklaar ek, dis nie waar gewees nie, maar dit maak nie sy werk onklaar nie, dit maak nie sy liefde vir my onklaar nie, wat hy vir die Heere gehaad nie, nie, dit maak nie sy bediening in my leven onklaar, maar kan ek nie aangaan, ek wil sê, as een pa boerderij begin het, en hy dit opgebouw en sy sien neem oor, en sy sien vat het verder, is dit een sonde as sy sien het verder vat? Kom aan, as die openbaring van Godse gees oor die jaren meer word, dan moet die sien soms meer weet as die paas, en die klein sien meer, meer as hulle paas, is dit nie soos, werkt nie? En is, maak dit jou nie opgewonen as jy denk, dat jou kinders, dat ons kinders, nou, ons kinderse kinders, meer van die, die goed verstaan, meer inzicht daar het, hoekom? Vanaan my groot geworden het? Daarom is ek so opgewonnen oor die jonge geslag, want ek hoor hoe die kinders hulle opas in hulle paas bedien met die waarheid. En ek sê, los maar die kinders vir die opas, kinders vir die opas uitsom. Maar, ek wil terugkom tot die, to die tyd. Jy sien, Romeine 3, 23 het gesê, allemaal het gesondig, en het ontbreek hulle die heerlijkheid van God. Nou, Paulus is bezig met te betoog, hy is bezig om te verduidelik wat gebeur het, Hy het al by Romeine 3.20 begin, toe hy gesê het, dier die wet is die kennis van sonde. Hy, hy praat uit die ouwe verbondheid. Hy sê, dier die wet, is, het die, is, die wet het van ons vertel, hoe sleg hy is, hoeveel fout hy, hy maak. Daar dier die kennis van sonde gekom. Maar nou sê die Paulus in Romeine 7, sê hy hierdie ding, hy sê, voor die wet, voor die wet gekom het, was ek. Nou, Paulus was nie voor die wet, stem jylle saam. Paulus het, lang, ten die einde van die wet, dat is hy gebore, net voor Jesus, in diezelfde tyd, dat is wat Jesus gekom het, het Paulus gelewe. So wat ons sien, is nou vir persoonlik Paulus dit, Paulus plaas homself in die mense menseskoene, hy praat van homself as die mens, hy sê, voor die wet het ek mens gelewe, dit was voor Mooses, Abrahamse tyd, Isaac, Jacobse tyd, hy sê, voor die wet het ek gelewe, hy sê, en ek was ok, kan jylle Jacob onderhoor nou hierdie Jacob, hy is een aardsvader, hy is een aardsvader, God van Abraham, van Isaac en Jacob. Jacob was eindelijk een Maar ons lees, dat Jacob een dag doort toe gaan. En dan sien hy een straatvrou langs die pad. En hy weet nie, dat dit sy eie skoondochter is, wat daar vir mom het nie. Maar dit is sy gebruik. So wat doen hy? Hy sien, kom. En hy gaan keer by haar en sy sê, maar ek soek een pand by jou, en hy geef haar sy kierie. En later vang het om toe uit, sê, dit toe die getuin, wat sy het. Maar woorde wat sê Jacob? Hy sê, voor die wet gekom het, wat sê, mag jy ek brieke weg, en ek gelewe. Maar toe die wet kom, en die wet sê, mag jy ek brieke weg nie, toe die sonde opgelewe, en ek het gesterf. Ek keer het nie goed nie, ek sê nie, Jacob was recht nie, ek wil jy met my oor Hoor jy, dit het Jacob nie geplan nie, en wie wat, dit maak nie dat Jacob nie aardvader was nie. Ek sal jy ons weer sê, ja, ek kerk voor die wil seks goed. Dit is die ander ding wat hulle my vond beskillig. Maar hoor jy wat ek sê, Jacob, dit, dit was sy leweise, dit was sy recht nie, maar dit was sy leweise. Hoor wat sê die skrif? Die skrif sê in, in 5 vers 12, hy sê, die, die misdaad van een, en die sonde in die wereld in Adam sê. En die, die sonde die dood, en die dood tot alle mense doorgedrink, omdat het allemaal gesondig het. Maar, sê vers 13, hy sê, sonde word nie toegereken, as hy nie, wet is nie. So, niemand het vir Jacob aangekla oor sy oorerei. Maar dat was hy wet nie. Maar toe die wet gekom het, toe die ding opgestaan, sê jy, dat die beginsel? Goed, so, ek wil nie oor die wet praat, so morgen, daar gaan definitiviteit wees nie. Ek wil kom by hierdie beginsel van Wanneer het hierdie ding gebeur? Hy sê, allemaal het gesondig, dit ontbreek hulle die heerlijkheid van God. Maar hy sê vers 24, en hulle, allemaal wat gesondig het, die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtverdig, dier die offer, waar aan Christus Jesus is. Nou word het iets vraag, wanneer was die offer? Dat is die kruis. So wanneer is ons gerechtverdig? Tweeer is nie terug. So nou breng het by ons by die onne argument. Ja, maar jylle sê dat alle mense gerechtverdig is. Nee, jy moet om aannemen om gerechtverdig te word. So hou dit net een bykie vast. Dit is die volgende punt. Maar ek wil eerst 1 Johannes 1,8 laat Kom ons gaan weer terug na 1 Johannes 1,8. Kom ons gaan kijk na 1 Johannes 1,8. Die hele sonde kwestie. Hy sê, as ons sê, dit is nou na die kruis, dat ons geen sonde het en nou wil ek jou iets vraag. As ek vir jou vraag vanmorgen, het jy sonde? Wat antwoord jy my? Kan ek iemand point? Tom, antwoord jy my? Tom sê ons het sonde. Tal, wat sê jy? Kapie, wat sê jy? Kapie sê nie. Um, en daar, wat sê jy? Oké. Okay. Oké. Okay. Elkin het nou sy eie antwoord geformuleer. Kom, ons kyk na die ding. Hy sê, as ons sê, dat ons geen sonde het, en wacht, bieke. God het hom, wat geen sonde geken het, nie, sonde gemaakt met wat? Nou, as jy sê, ek het sonde, het die sonde nie ook op hom gekom. Nie. Nou, waar is die sonde nou, by jou of by hom? Is dit in die kruis of is dit nog by jou? In die kruis, goed. So, nou moet ons vir ons selfs sê, wat is ons status? Johannes sê, ons moet sê dat ons sonde het. Maar Kapi sê, ons het nie sonde. Hebreeuws 9 en 26, als ek nou nou aangehaal het, sê, God het die sonde weggedoe. 2 Korintheers 5 vers 15 sê, omdat een vir allmaal gesterf het, is het so goed allmaal het gesterf. Allmaal het is vir die sonde betaal, want dit is wat die sterf beteken, nie. Hy sê, ons ken dis van nou, of niemand meer na die vlees nie. So, hoekom ken ons nie meer na nou die vlees nie? Jy sê, as, as ek vir Tom weer die vraag vraag, as ek vir jou die vraag vraag Tom, en ek sê, kan jy vanmorgen verklaar en sê, ek is die gerechtigheid van God, ek is rechtverig vir God. Tom, kan het verklaar, hoekom? grond van wat hy gedoen het? Nee, op grond van wat Jesus vir hom gedoen het. Hy is opgewek ter wille, as gevolg van ons rechtvaardig maken, so Tom was gerechtvaardig voordat Jesus uit die dood het opgewek kon moord. Goed? So, as jy rechtvaardig is, kan jy dan son hee? <laughs> Hoor jy? Nou verander die antwoord. Maar nou wat sê Johannes, as hy sê, as ons sê dat ons geen son hee, dan misleun ons ons self. Hy sê, dan maak ons God tot leen Hoe kan dit inpas met alles wat Paulus dan vir ons sê? En die uitspraak wat God sê aan hulle sonde, sondes in hulle oortredingen, sal ek nooit meer dink. Jy sê, hoe kan die 1 Johannes 1 9, as jy net 1 verder gaan, en hy sê, as ons ons sonde, met ander woorde, die voorwaarde is nou, as ek my sonde beleid, dan is hy nie getrouw en rechtvaardig, maar dan hier sal hy my vergewe. Met ander woorde, ek moet om aannem om rechtvaardig te wees. En nou, as ek om moet aannem om rechtvaardig te wees, luister mooi, as ek om moet aannem om rechtvaardig te wees, hoe wa, is, wat is nou, voor ek om aangeneem het? Dan is ek sonder. Jy sê, dit die uitkijk van die wereld. Ek is sonder, en ek moet om aannem om rechtvaardig te wees. En daarom moet ek my sonde belei. Maar my sonde, het hy my sonde geword. So waar dit nou? Ek sal het moet gaan halda. Ek sal 2000 jaar terug moet gaan, om te gaan soek, in die as van die kruis, om te kyk of ek my sonde kan kry, want dis wat het is. Want ondouw net, hy het vir alles vooruit reeds gestef. So, kyk nou mooi, nou sê hy, terug na vers 8 toe, hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maar kom ons listen, nou met die bro. wat sê die bril? Die bril sê, ons is gerechtvaardig. God het ons sondes op om dat neerkom. So, wat sê ons? Ons sê, as ons sê, dat ons geen sonde het nie, wat teken het, ons sê, dat hy nie sonde geword het nie. As ons sê, ek het ook sonde, oor mooi, ek het nie nou sonde nie, dit nie waarvan ek praat nie. Maar die uitspraak wat Johannes van praat, is dit, hy sê, ek erken, ek stem saam, dit is my sonde, wat was, wat is, wat kom wat van hom sonde gemaakt het. Hoor jy? So as ek sê, dat ek geen sonde het nie, Wie wat sê ek dan? Ek sê, hy het nie sonde geword nie. Maar nou wil ek het omdraai. Kyk na die implikatie van. As ek sê, dat hy nie sonde geword het nie, dan sê ek, ek het nie sonde nie. Want dan was het nie nodig. Kan ek het nou starig sê, ek wil hiermee dit verstaan. Hier is een Dit is een moeilike begrip, kijk mooi. As ek sê dat ek geen sonde het nie, dan sê ek, hy het nie nodig gehad om sonde te word nie. Want ek het maar sie sonde. En dan maak ek God tot meena. Maar toekom hy en hy sê, hy vat, maar nou sê ek, ek het sonde. Dit is sê, ek het sonde, sê ek, Heere, hy het van my sonde om sonde gemaakt. So as ek sê, Jezus het in die moment wat hy sonde gemaakt is, moes uitroep my God, my God, waarom het hy my verlaat? Sonde geworden in my plek, met ander woorde sondar status angeneem in my plek, dan het ek gestand gedoen aan 1 Janus 1 8, ek sê, jyre, dit is vir my wat die dag hang met. Hoor jy? Maar as ek sê, hy is net as een sonder behandel, dan sê ek, ach, die sonde is eindelijk maar nie, a illusie. Onze werkelijkheid. Daarom is hy sonde woord. Hoor jylle? So en sien jylle, waar gaan die sonde? Dit gaan nie oor my situasie nou nie. Want wat is my situasie nou? Die My situasie nou is die gerechtigheid van God. Hoekom? Want jy sê die doodheid opgeslaan. Kan ek kanseleer? Kan ek dier een foute maak? Vandaag. Kom, kom ek vat een kreef voorbeeld. Kan ek dier overspel te pleeg vandaag? Kan ek my status voor God verander? Kan nie. Kan nie. Right. so ek bly die gerechtheid van God maar dit is nie waar dit gaan nie, gauwe verhouding so ek moes eerst die gerechtheid van God word voor verhouding moeilijk geworden en die tijd gaan my vang maar ek, ek moet nie gauw daar kom so nou kan ons sien wat sê in Johannes 1,9 hy sê as ons ons onder beleid adeworde, kom ons vat, kom gebruik die as as jy wil ons weet nou die as in Grieks beteken een gevolg van of een voorwaarde Nou, as dit een voorwaarde is, dan lees ons dit, onthou met die ou bril, het ons gesê, as ons ons sondes beleid, as hy vers 9, is hy getruunigverdig. Met ander woorde, as ons beleid, vergewe ons. Nee, dis ons, dis ons geleerde, dis, God, dis godsdienstse siening. En dis waar oor godsdienst ons kritiseer. Godsdienst sê, ons sê, ons hoef te beleid om vergewe te word nie. Ons sê, ons beleid dat ons vergewe is. Nou, jy sê, as ons die as, die as omdraai, telkundig goerik, en sê, die as beteken een gevolg van, omdat ek vergewe is, belei ek dit. Omdat my sondes in Jezus was, belei ek dit. Ek belei dat ek vergewe is. Ek belei nie om vergewe te word nie. Wat er is waar. Wanneer is ek vergewe? In die kruis. So, moet God my nog vergewe? Kijk wat die implikatie. As ek met die verkeerde bril lees, dan lees ek Romeine 3, 23. Hy sê, Amal het gesondig, ontbreek hy die heerlijkheid van God. Pint, stop. En hy lees nie verder nie. Nou goed, nou is ek gesondig. Amal het gesondig. Right. Nou, omdat ek gesondig het, is ek doemwaardig, so ek op pad die hel toe. Loon van die sond is die dood. So, nou is ek hel bewus. So, wat moet ek doen? Ek moet die here aannem, om die hel te mis. Maar wat sê God sê? God ziens sê, nadat ek die Heere aangeneem het, is ek nog steeds sondag. Dis wat God sê, sê. En daarom, omdat ek so daar bly, het God nodig om my te korrigeer, my te tigtig, my te straf. So die wet is weer in plek. En nou kom Paulus en hy sê vir die gelasiers, wie het jy het beduwe, betover? O, onverstandige gelasiers. Hy sê, wie het jy het betover om die waarheid ongehoorzaam te wees? Het jy die geest, die heilige Gees, die oortuiger, ontvang uit die geprediking van die geloof of die werke van die wet? Dis moest logisch in die van die geloof. So sien jy, as ek van die sonder platform af begin, loop alles soos een kaskade verkeerd, en daarom verstaan die wereld ons nie. Want ons begin nie by sonder ons begin by rechtverig vir God. Maar jy sien, nou, nou spring hulle verby, nou gesê hulle, maar ons sê dis nou, Omdat Jezus gesterf het, omdat rechtvaardig is, gaan allemaal nou jimmel toe, allemaal is, te hankie door, het. ons kan elkeen doen wat ons wil, dis wat hulle nou ons in die mond hees, nie wat ons sê. Waarom het Jezus hier die verskrikkelijke prijs betaal? Om ons waardig te maak, om die tempel van ons lichaam as een tempel vir sy geest te heilig, so dat hy in kom kom woon. Hy uit ons skoon gewas in sy bloed, omdat hy het begeerd het vir verhouding. Maar hoe kan een heilige God verhouding met een onheilige mens? So hy moes ons eers kom heilig. Hy moes ons kom voorbereid vir die heilige verhouding. En nou het hy ons voorbereid. En nou is elke mens voorbereid. Maak die saak hoe opgeskroef sy leven is. Nou kan ons in 2 Korinties 515 toegaan. Want nou moet ons gauw kom in die laaste paar minuten en ek is nog nie eers by punt 1 voorbij Kom, ons gaan na punt 2 toe. Volgende sondag. Goed, punt 2. Maar volgende sondag gaan na soopverroeking wees, om weer die ding te herhaal. Punt 2. Punt 2 sê, in Christus. Ja, sê die ouds van my, sê, maar in Christus, in Christus, is jy in Christus? Is die vraag. Wat is jou antwoord? Is jy in Christus? En nou, hoekom is jy in Christus? Hoor het sê, nou, sy sê, omdat hy my daar gesit het. Maar sê vir my, Henda, het jy op een stadium die heren aangeneem? Nee, ek vraag, het jy? Jy het. In ander woorde, daar is nog een in Christus. So wat ek vir julle wil sê hier is, wat die ons nie verstaan nie, is hier in twee ingristusse. En as ons dit recht krij, as ons die twee kan uit mekaar uithaal vermoorde, dan gaan ons iets raak sê. Goed, kan ons in die volgende 10 minuut, en daar sal ek stop, in die volgende 10 minuut, kom ons kyk gauw na die 2 in Christusse. Kom ons gaan eerst na 1 Korintus 5, ons is daar by vers 15. Hy sê, Paulus argumenteer, hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as 1 voor allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf. 1 het nou voor allemaal gesterf, so het allemaal het gesterf, wat betekend dit? Wat is die dood dat hy gesterf het? Dit was die dood van die, van die sonde, dood van die sondaar. Hoel, well, En wat het dit beteken? Dit het beteken dat die dood wat hy gesterf het, het hom in die vlam ingevat. En hy moest die totale wraak, al die verheisings wat die wet verheis, verstraf, wat die wet voorgeskryf het verstraf, moest op hom kom. Die straf, wat vir ons die vrede aanweiding, moest op hom gewees het. So, nou sê hy, hy sê, ons is van oordeel dat as een verarmel, as een gesterf het, Jesus het kom sterf, hy het die proces deelgaan. Hy sê, as hy dit vir allemaal gedoen het, dan is dit so goed, as dat elkeen van ons dit vir homself gedoen het. So, ek wil jy ooself indink. Johan, hierso sit jy, en jy kyk, en jy sê, dis waar ek was. Ek het die pad geloop, saam met om. Ek was ingesluid. Ek was in Christus. Daarom sê vers 16, hy sê, ons ken dis nou, van nou af, niemand meer na die vlees nie. Want, hoekom kan ons niemand oor mooi? Ek het in nou vir julle gevraag, het jy sonde. As jy jouself aan die vlees sien, het jy sonde, verseker. Dit is nie een van ons wat hier staat, wat kan sê, ek het nie sonde nie, as ons naar die vlees kyk. As jy na my vlees kyk, sien jy sonde. Maar as jy met Godse bril na my kyk, wat sien jy? Jy sien die gerechtigheid van God. Met wat bril kyk jy? Wat sê Paulus? Paulus sê, omdat een vir allemaal gesterf het, omdat Jesus in elke van ons plek gesterf het, omdat ons ingesluid was, Omdat ons in Christus gesterf het, saam met as een gesterf het, het gesterf. Omdat ons in Christus was, ek sê daarom, ken ons niemand meer na die vlees nie, daarom was ek na myself kyk, kyk ek nie na myself, wat het oordeel so gaan sê, jy sê jy tjy jy tjy nie, hoe kyk ek na myself, soos God my sê, wat doen dit aan my? Ek sê, dankie jylle, ek wil lewe soos wat hy my gemaakt het, Ons van nou of niemand, nou hoor my. Hy sê daarom, hy sê, as iemand, iemand wat dis in Christus is, beteken, hy is een nieuwe schepping. Die oude ding het verweig gaan, kyk het als niet geworden, dan wil ek iets vraa. Vat er iemand wat die heren nie ken? Wat hom nie aangeneem het nie? Hy karring na in die straat. Al. Is hy in Christus? Ja nie? Het, het Jesus van hom gesterf? Sien God om nie na die vlees nie? Hoekom sien God om nie na die vlees nie? Want hy is een nieuwe schepping in Christus. Is jylle wijn? Ons het verlede week in Jesaja 54, kijk gauw, Jesaja 54, ek denk by vers 5 rond, het ons hierdie skrif gelees, hoor wat sê Jesaja 54, as een vir allemaal gesterf het, dan het hulle allemaal gesterf. En nou hoor wat sê Jesaja 54. Ondou nou, dit het begin wat hy gesê, jubel onvrugbaar die wat jylle van jy was, ons het jylle hoofdstuk doorgewerkt, Maar oor wat sê hy so by hierdie 1 vers 5, oh, kijk mooi, hy sê, jou maker is jou man, ek wil jy iets vraag. Van wie praat hy? Praat hy van jou? Jy kan my antwoord. Ervaar jy dat jy ingesluid is, is met jou wat hy praat? Hy sê, jou maker is jou man, die heren van die leerskaarders, die naam en die heilige van Israel is jou verlosser, hy sal die God van die hele aarde genoem word. Goed, vers 6, Want soos een verlater vrou in een beroefte van geest het die Heer jou geroep, soos een vrou uit die heugdheid, het, as hy versmaat was, sê jou God, nog, nog een vers, nog bij, hoor jy wat sê, jy makers jou, maar nee, he, jy het nou gesê, ek was, dis, van my weet hy praat, hoor het sê, vir een klein oomlik het ek jou verlaat. Maar met groot ontverming sal ek jou vergader. In een uitstorting van toren het ek vir een oomlik my aangzicht vir jou verberg, wanneer was die uitstorting van toren? Sien jy, jy was ingesluit. Sien jy, jy, was toe al in Christus, as jy het allemaal gesterf, het allemaal gesterf, jy was ingesluid, en in die uitstorting van toren, het ek, ek het jylle doelbewus gevraag, want nou moet jy vir jouself sê, praat jy die skrif van Jesus, of praat jy van jou? Praat van Jesus ook, maar jy praat van jou, hoor. Jesus is die eerste van die opstanding, en hy sê, in die uitstorting van toren, het ek vir die oomlik my aangestof, vir jou verberg, maar met eeuwige goeder teerheid ontvarm ek my oor, maar jy sê die Heer, die jou verlosser, jy was ingesluid as hy dan maak. Die eerste in Christus. Ephesians 2, vers 4. Haha, maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, God is liefde, jy ons harte. Kyk wat liefde doen, hy sê, waarmee ons lief gehaat het, ga dan, ook toe ons dood was, die die misdaad, en hy nou, sien, nou sit hy ons alweer in die ouwe verbond het. Toe ek, toe die mens stond, ons, toe, as mensdom, toe ons nog dood was in ons misdade, het hy ons levend gemaakt, saam met Christus. Wanneer het Christus levend geworden? To ek om aangeneem het? 2000 jaar terug, toe hy die dood opstaan, saam met Christus, en saam, as een van amal gesterf, amal gesterf. Jy is saam opgewek, saam, laat sit in die hemel en Christus, so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende reikdom aan sy genade en goede teemheid oor ons in Christus. Mense, as die wereld net sy brood kan skoen maak, as die wereld net dit kan sien, verstaan jy, dit maak nie saak as hulle ons verplet, nie. maak nie saak as hulle van ons praat, ons beskinder nie, dit maak nie een valkool op my. Wie wat maak saak, dan maak saak as hulle dit sien. Want wat my hart skeer is, dat mense, in, in vrees en in onderdruk lewe en moet perform en dit nie reg krij nie, en sondags bly en die kinderkies bring en besweer as sondags. Terwijl God die prijs betaal het, moest er geverdig, dis wat my hart skie. Samen opgewek, samen, ons was in Christus. Maar kom, gaan terug aan 2 Korinthus 5, nou is het by vers 17, nou, nou dis die eerste in Christus, omdat iemand, want die as kan om dat wees, so jy sien, gaan hy in, Want as klink na voorwaarde, dit is ons moeilikheid, nou sê ons, as iemand die voorwaarde is, ek moet in Christus wees, om in die beskeping te wees. Nee! Ek is klaar in die beskeping, ek is oorgemaak, ek is klaar opgewek, ek sit klaar, volgens Godse perspektief sit ek klaar in die himmel in Christus. Hoekom? Omdat ek gesien is met alle geestelike sieninge in die himmel in Christus. Vieser 1, 3. Klaar, afgaan. Maar. maar hoor wat sê vers 18. Nou vers 17, oké, okay, kijk gau vers 17 as iemand in Christus, nou sê ons, omdat, kom ons stel het recht, omdat iemand in Christus, omdat ons ingesluit was in Christus, is elke mens in die beskeping voor God, my ander woorde, my uitreik na die ouwe in die straat, wat die heren nie ken nie, gaan ek nou om toe en sê, jou sonder, jy is op patieel te boete, jy moet iets doen aan. of gaan ek nou om toe en sê, besef jy, God jou lief het, God het eruit vir jou leven, sêf my, As ek maar sô nic het, faints nie makliker reageer. Wanneer ou sê jou elendeling, jou, jou gemors. Huh? Jou wurm. H? Huh? Kom Kan jy hulle sien waaroor is die evangelie nie effectief nie? Waarom word nie effektief oorgedra nie? Ek sit nou die dag dat ek aan nou skryf en ek maak hier die opmerking. Ek sê ek moet hier iets so oor, oor ateïsme sê. Ek het ook by die in die boek met Engelse boek besig. sê ek moet hier iets oor ateïsme sê. Ek wil sê elke verklaarde ateïs is Wie ook om is hy athees, wie ook om is hy athees, sê niks, maar een wat is daarvan maak, jy moet weet, a gewonde bok, oom Peter het al sê, a gewonde bok hard op die vinnigste, want hy het rede. Dis wel oor hy so vinnig hart Maar wie waar oor is hy athees, kom verklaar hy om verklaar hy om omdat hy nie kan aanvaard die geskewe en krom beeld van my die evangelie en my verkondig is nie. Evangelie, ek woon, dit nie as evangelie nie. Maar waar is ons? as iemand in Christus is, die oudinge vir my, soos allemaal nieuwe schepping, hoor nou vers 18, hier kom die tweede in, hier kom die tweede in, nou is interessant he, nadat hy sê ons is in Christus, nou gaan hy en hy sê, dit alles, om in Christus te wees, is uit God wat ons met ons self versoen het in Christus, hy het ons self eengemaak in Christus, hy het die middelnieuwe van scheiding afgebreek, hy het ons ingesluid in sy sterwe en sy opstanding, ok, is jylle my, by my, ons is ingesluid, ons is nie verskippings hy sê, nou dat ons nie verskippings nou dat hy vir jou kom sê, ek het jou lief nie is, ek het jou kla oorgemaak, jou tempel is kla waardag vir my, ek moet net betrek sê hy, ek het my met jou versoen, ek het alles uit die weg geruim, wat scheiding kan bring tussen my en jou, wat kan maak, dat ons verhouding nie kan werk nie, hy sê het omself met ons versoen die Jesus Christus en aan ons die bediening van die versoening gegeen wat is dit? is so om te sê, jyre, ja. Ek sê ja daarvoor. Jy sê, God kon ons heilig, hy kon ons rechtverdig maak, sonder dat ons by was, sonder dat hy ons samenwerking het, sonder dat hy ons toestemming gehad. Het. Maar wie wat kan hy nie doen? Hy kan ons nie toon, en hy verliefdesverhouding moet opnieem. Want liefde kan nie gedoon, afgetoon God nie. En nou sê God, ek het jou ingesluid. Jy is deel van my droom. Jy, ek sê jou as my breid. Ek droom oor een leven saam met jou wil jy nie sal met my stap nie, die bediening van die versoening. En nou kyk hoe we vestig het, hy sê, namelijk dat God, die wereld, met hom versoen het, in Christus Jezus, dier hulle, hulle mis daar nie toe te rekenen, nou, en hoe kan jy dit verstaan? Jy sê nou, die ouders had vir my sê, nee, maar jy moet die Heere aan jy om onrechtverig te wees. Nou, wat nou van die wereld? Want die Heere sê, ek reken hulle mis daar nie toe nie, want ek is met hulle versoen. Ek het my klaar met hulle versoen. Ek reken hulle misdaarde en hulle ongerechtigede oortredinge. Sal ek? Nooit weer aan dink nie. My anner woorde, ek het my klaar met hulle versoen. Hulle is klaar nie weer skepsels. En nou sê hy, maar is nie genoeg nie. Ek jou nie weer skepsel gemaakt. Maak het jou lief. Ek wil verhouding met jou hee. Ek wil nie jou aand uitsteek. En nou nie? Hy die woord van die versoening aan ons toe vertrouw. Wat die woord van die versoening? God die jou liefnes jy is. is die woord van die versoening. Dit is die woord van die versoening waarmee die kerk, waarmee die godsdienst wereld vir 2000 jaar loop. Jy is sonder, jy is die ellendeling. Dit is die woord van versoening. As ek my met jou wil versoen en ek kom, loop jou by en sê, jong, jy dit en dit en dit en dit moet rechtkom in jou leven, want ek wil met jou versoen wees. Huh? Dink jy, jy dit gaan werk? Jy gaan vir my sê, man, kry koers. Maar as ek my toe kom en sê, Om wat ek jou lief het, Om wat jy vol maak is, Om wat ek niks in jou vind, wat onderin is. Kyn hier het in nik, is een God vir die mens loopt sê. Die woord van die versooning wat aan ons toe vertrouw is, sê, God sê, ek vind niks in jou, wat scheiding kan maak, dis my jou nie. Ek vind niks in enig mens, wat kan verhoed, ons in een verhouding is nie. Ek hoor, met William in Kijtse Trouwe, sê die, oh, die, die story wat hulle altyd sê, voor die gedrouwe, hy sê, as dat dan nou enig iemand is, ek het amper my asem opgehou, as dat daar nou enig iemand is, wat, wat enige beswaar het teen hierdie voorgenoem uvelik, let him speak now, or let him forever hold his peace, ken julle die stikkie? En nou moet hy, nou is jou kans om te praat. Wat sê God? hy sê, ek het niks gevind nie. I will forever hold my peace. As jylle my verbond met die dag en nacht kan verbreek, hy sê, dan sê hy recht kry, dat jylle, dat daar weer iets, iets ek om stand tussen jylle en my. So sê jy die tweede in Christus. Die tweede in Christus is nou om te sê, jylle, omdat ek in die beskeping is, omdat ek rechtverig is, omdat jy niks vind, wat scheiding kan maak vir hulle, het is vir my nie, nie Daarom kan ek aanvaar wat jy gedoen het. Dank jy kom woon in my. Ek aanvaar die liefdes aanbod. Ek kom met die wandel. En as ek dit aanvaar, jylle weet nie wat dit beteken het. Dit beteken dat die gerechtigheid van God, dat die geest van God in sy volheid binnen in my kom woon. Met al sy vrede, al sy kracht, sy geneesing, sy sien, sy omskulp, sy liefde dan kom God sy geest tot by my, om my van binnen af te oortuig, te sê, jy is die gerechtigheid van God, jy is vader jy kan, wat ek het, dan verval die ou stelling van, as jy dan sal ek, dan hoef ek nie meer nie, joe, die vraag is, gestel nou, ek het dit nou aanvaard, en nou, sondag ek weer, verlaaste sal ek net gau hier die vraag gaan teer, kyk, Een van die goed het na my toekom is, waar nou sê ek, God hou my nie bezig met sonde nie. God hou my nie bezig niewe testamenties, met dit en dit en dit, met die oortredinge van die wet nie, want hy sê die wet is klaar. Die wet is vervuld. So waarmee is God nou bezig? Met die nieuwe wet, die wet van die geest van die lewe, van die lewe, van die liefde. En hy wees vir ons sy droom, hy wees vir ons sy droom, en die vraag wat ons vir mekaar vraag is, hoe kan God sy gees ons oortuig van sonde, as hy nie aan sonde denk nie? Net op een manier, hy moet ons die droom wees. En as hy my sy plan wees, dan sien ek maar, joh, ek staan buiten die plan. En dan volgens my ontwerp, grijp ek daarna, het is geloof, het is geloof. Maar nou kom die punt, is, nou, nou het ek dit aangeneem en ek is goedkortse kind, maar nou loop daar verkeerd in my leven, my kop raak, begin raas, en ek begin een skewe pad loop. Wat het nou gebeur? Kan ek, dier dat ek een skewe pad begin loop, dier dat ek, kom ons sê, in een overspelige verhouding beland? Dier dat ek in een overspelige verhouding hoek beland, het ek nou my stand voor God verloor? Nee, ek kan nie die kruiskans leer nie. Die Heere sê, as ons ontrouw, is hy blijf getrouw. Goed, so ek bou my stand voor God, in daai sitte. Maar wat gebeur met my? Wat gebeur met my, wat my wandel betref? Kom ons kyk gauw. Ek wil even julle met een skrif met julle lees, en dis in Ivesiers 5, en ek nou bly vir haar die vraag, want ek wou die vers 5, Ivesius 5 vers 5. Hy sê, want dit moet julle weet, nou hoor nou, nou praat, nou praat Paulus Nieuwe Testament, jy praat die oortredinge en ons daar, hy sê, Want dit moet jylle weet dat geen oorweerder of onreinige of gierigaard of afgode dienaar wat dit is, een erfdeel in die koninkryk van Christus en, en van God nie. Of het een erfdeel nie. In die, in die koninkryk nie. Wat is koninkryk? Koninkryk is een koning wat regeer oor een reik. Het is gesag. Wat God die mens voor geroep? Om te heers. So jy sien, as ek nou begin skeefloop uit die, die ding uit, as ek En my wandel wegstap hier uit wat doen ek? Ek gee die peerskapie, die koninkrykprys, in die sin van om aan wie jy gehoorzaam geword het, jy het sy slaaf geword. Nou word ek die slaaf van die vijand. Wat het met Adam gebeur? Hy het die slaaf van die duivel geword, en wat is die duivel? Hy is die dief wat stil slaag verwoes. En nou, die, nou het ek my wapenrusting laat val, en ek het die eindelijk handgevat, met die die wat stilslag en verwoes, so wat gaan hy doen? Hy gaan stilslag en verwoes in my leven, want die koninkryk, die regering, Godse gesag, sy regering oor my leven, sy beskerming, sy geneesingsvoorsiening, is gecompromeer, omdat ek een slaaf geword het, van die die wat stilslag en verwoes. Daarom sê ek, as ons dit nie verstaan nie, dan word het een saak van leven en dood. Ons sien, hoe dat slechte dinge met goeie mense gebeur. Why? Een gebrek aan die heerskapie. En dit breng my by gebed, En volgende sondag sal ons nou oor gebed praat, want nou moet ons kyk, wat is gebed? Gebed is dus nou, wat hieruit kom, is gebed, die uitspraak van geloof. Uh, maar jy sien, ek kan die woorde gebruik, sonder dat daar geloof by is, dan gaan dit nie werk. So jy sien, as ons dit begin verstaan, as ons verstaan wat die aanslag is wat tegen ons kom, van buiten, van die duivel wat rondop soos een brun en leeuw, om te kyk wie ek kan verslind, dan sal ons insien en verstaan en sê, my jyre, ek kan nie waag om vir oomlik weg te beweeg van die af. Nie. Ek kan nie waag om vir oomlik nie een met die te wees. Sien jy die geim. So, weet wat probeer ek vir jou sê? Owens beskillig ons dat ons losbandig is, dier dat ons sê die wet is klaar. Ek wil vir jou sê, ons is nou gekoppel aan een baie, baie groter, baie strenger wet, as die wet van moois Wee? en dis die tragedie dit was vir die kerk, of vir die kerkwereld vir die godsdienstwereld, soos vir Job makklik, om in ons gemakstoel te sitte en sê, kai sara, sara wat moet gebeur, moet gebeur, en as die dief dan by ons stil slag wat loos, dan sê ons is God en wat doen dit, drijf ons al verder weg, en het maak meer ateerste, want hulle sê, so God wil ek die dien ek stem sal met la maar as ons as ons verstaan wat ons positie is en ons het gesê, as ek verstaan wie ek is dan weet ek is, is die paard. En wat ek doen, is die kar, wat ek traak, wat die paard trek, Dan sal ek automatisch dit begin doen. Maar as ek nie weet, weet ek is nie. As ek sondag is, raai nie toe, leef ek, soos die sondag. En dit, weet wat, is dit nie die tekenende beeld, van die godsdienstwereld. Die Heere sê, my naam word terwille van jylle gelaster, wat gebeur. En die godsdienstwereld, wat daar buiten is, o, ons is vreesig godsdienstig ons kan een vreesdike show opzit, op een maar wat doen ons van maandag tot saterdag? Hoekom? Ons is sondags. Want sondag word ons gesê, ons is sondags, so, nou gaan leef ons van maandag tot saterdag tot sondags, en ons probeer dier die werke van die wet dit anders doen, en raai net wat? Skeret nie recht nie. Maar nou, ja, jy liever sondagochtend kom, <laughs> as ons dit dan nou op sondagochtend wil fikseer, en sê, en kom oor en sê, God sê, ek lief jou. Jy sê, okay ek vind niks in jou. Het scheiding tussen ons brin wandel met my, daar is niks en nie goed het verkeerd gaan in die week ek dink jy weer daar nie nie verskeping kry dit recht in jou kop kom wandel met my en kyk hoe ek en jy hierdie week oorwin, oor die verslaving oor die krisis, oor dit waarin jy in sonde geval het, kyk hoe oorwin ons saam, kom vat dit my hand prijs die so, ek wil nou een liekie sê in van, bring my die ou-ou-tiding, die boodskap van God Godseil. Vader, ek dank jy vanmorgen, vir die ou-ou-tiding, wat het ons nou besef, is nie so oud nie. En dit kom van ver af, maar jyre, dat ons het eindelijk nou eers ontdek, en hoe sal ek hem omdraai? Jyre, hoe sal, hoe sal die wereld, die oorwig, die stemgetal, ooit, my kan die woord omdraai, op die eerlijkheid. Heere, as dit eerst geprooet, hoe sal ons kan omdraai na anders doen? Heere, dames, ons gebed vanmorgen. Ons proclameer die woord. Ons sal vir die wereld daarby te sê. Vir die wat ons as hulle vijandes sien, wil ons vanmorgen sê, die Heere, reken ons ons mis daar nie toe nie. Die Heere het ons omself met ons versoen. Heere, en elke mens is goed genoeg, soos hy is. Al vat hy my aan, als kinder hy oor my, al praat hy van my, hy is ook goed genoeg, want ook dit is verheke kruis. Dank jy dat ons vry kan wees van laste. Dat ons nie rondloop met vrokke en bedreid oor wat mense sou gesê het, of wat mense beveer, jy dat ons saam met jy kan sê, jy vergeef wat hulle verstaan het nie. Maar jy het hulle vergeef, anders gesteld, heren, jy dat dank het hulle vergewe. Dis afgaan al. dat ons net kan wees. Het kan liefwee net mense kan sien, soos wat die heren sien, nie meer na die vlees nie. Ons loof jy, vader, vir die heerlijke woord, die heerlijke boodskap, wat ons boodskap is, wat vir ons nie kan moog word nie, in Jesus' naam.